Zeit 6, Kassette 3, Hemmschirch. Sie wird reuten, zu tumult, und alles fällt ihr von der Hand. Der Selner seht es, lacht, und reibt sie auf alle starke Zehen. Jan Tje Becker hat uns eine Gelegenheit, wenn der Selner mit dem Tichel der zugeschäuert und von der Fette machen, und er fragt bei ihm eine Tachlensache, wenn wir kommen. Wie meint ihr, »Solo Vecic«, fragt er, »sein dich sicher, als er selten darf alles wissen. Vorne wird sich Tacke schlucken mit dem Terk?« »Solo Vecic«, sagt er. »Konечно«, sagt er. »Als der Terk wird sich scheppen, wollen wir ihm geben, Pulver zu schmecken. Wir nehmen ihm der langende Knädelach.« Nach dem Essen setzen sich alle auf Stielen bei der Wand, und »Solo Vecic« singt Lieder. Er ist in der militärischen Kapelle, spielt auf der Klarnett und er kennt auch Weltmitglieder, nicht nur seltenerische, nur auf seriösener Sachen von der Oper. Er klappt sie mit dem Spitzstiefel zum Takt und sie lässt sich auf seinen Tunnel. Alle kicken ihm in den Mäuleren. Schon immer ein Jüngel mit der Züngel sucht Jansche zum Gramm und guisst ihm vor dem Gast ein Glas Wein von der Flasch auf Kiddisch und stellt er weg eine Teilung mit Nuss. Der Sellner versiegt, knackt den Nusslach mit den starken Zähnen und erzählt meistens von der Gitte Weine in Bessarabie, von wann er kommt. Bei uns in Bessarabie wollt ihr getrinken Wein, rett ihr mit Benschat, die Emesse Malage und billig ist der Wein dort wie bei euch Borscht. Schendel steht bei der Schwelle zwischen der Kirchenstübe. Sie schlingt die Reit von Selna weg dem Bessarabie, wie man trinkt Wein wie Borscht, und sie bängt dahin zu dem gebänchten Land, wo es heute weiß nicht, wo es ist, wo sie werden dort sein. Der Selna knackt den Nislach. Ach, ein Leben bei uns in Bessarabie, der Zeltanis. Kavenes, was du verkäuft, muss er auf den Stückel, wägen sie euch bei uns in die Gassen. und fressen sei. Weinträumen hat man Wert wie durch Kartoffel. Und die Menschen dort sind gesündet, gebäuer eins zu eins. Und Hulag ist, man essen und trinkt Ess und, und tanzt für Verkassene. Jansche gießt um ein Glasel noch ein Glasel. Der Sälder lässt sich nicht beten. Als das Flasch bleibt leidig, knäppelt er auf dem steifen Sälderischen Kölner beim Hals. Er verfestigt das Hüttel starker zum Korb, mehrseitig zu sitzen. Er klappt um mit den Knabfuß von beiden Stieberlern, setzt rein beide groben Finger in einen eingezeugten Riemen unter Talle und lässt sich ein Kursökel. »Singt, patscht mit den Händen«, ruft er, »und geht über den Akamarenske, er ruft, setzend sich auf der Erde.« Die Stieberlern seine Arten meinsen, schweben in der Luften. Scheindl bleibt stehen mit einem nicht erwischtem Teller in der nasen Hand und sie geht noch mit den Augen, die selnerische Stieberlach. Er hat einen Arm, sagt sie zu der Bollobuste, wo sie so ist, das Kind. Der Selner ruft sie. Kommt daheim am Seele, wollen wir tanzen, Apolki? Lass dich nicht beten. Scheindl fehlt, als sie wollte gerade gewöhnen, wegzugeben das ganze Leben und dem reuten, gesprengelten, freilichen Jünger. in der Sellnersche Kleide. Aber sie entläuft zurück in die Kirche rein mit dem Teller in der Hand. Sie schäme sich mit ihrem Vater in den nasen Händen und mit dem ganzen Leib und Leben vor dem freilichen Bucher von einem weiten fremden Land. Aber der Sellner sucht sie aus, sei er geschickt, und rett ihr Süßerei nun zu meuen. Wo sie so als Schwarz rein auf die Kirche sind, murmelt er so still, als keine Sonne schreien, nur sie allein. Kommt in sächsischen Gürten beim Wasser, wird er mich sehen spielen im militärischen Orchester. Ich will auch schon da sehen und züge nach Brieferle. Scheindl schämt sich zu sagen, als sie Königlein in Camprieferle und sie schweigt. Sie weiß gar nicht, Fuß zu reden, zu Ort dem Mensch mit einem geschliffenen Zingel. Sie fühlt bloß, als sie wollte fällen, der Junge flog gar nicht abweg. Er soll Fuß länger sein, du und stüb. Dachain auf die Kabuche, aber dem zweiten Tag johnt auf gleich nach der Seite geht er weg zur Rückenfestung. Slusch bahn je drusch bahn, sogt er ein Freilicher und verschwindet so ein Freilich wie ein Kind. Er knackt wieder mit der Schieberlech, steigt jeden eine Hand und sellatiert selnerisch. Sieh wocha rasch auf Krasavica, sogt der Scheindlin zum Geseignen sich und verneuigt sich für ihr wie verabredetetet. Obwohl sie versteht nicht kein Wort russisch, fiel sie dem Tarn von der Eid, wo sie fließend als sie von dem Buchers stark reute Lippen. Und in freier Schabuzim geht sie auch raus zu ihm zum Guten, wie er steht im Orchester und bloß die gespringelten Backen im glanzigen Klarnett. Von wie weit, da seht er sie, winkt sie ihr mit Augen und mit dem Klarnett. Zwischen einem Marsch und Zweiten hebt er sich zu ihr, Und bei Gneve, vor dem Kappelmeister, retten sich auf, wie sie treffen sich beim Festung auf dem freien Platz. So gehen herum die heftige, dicke, abgegessene Felder beim Zitadell, wie purlich liegen ausgelegt auf der Erde und Pferd und Tee zippen das Schmuggere groß. So lassen sich auch aus Lengäus den Breg, Weißel und blonschen herum über berglichen Thulen. Der weiße Lachwallet wascht der Steindlach, Riesel und Samt beim Bräck. Schieflach glitschen sich im Wasser, ein weißer ungeblutener Segel blankt vom Weiten, schnirlach Vogel drehen sich in Kahuwen und schreien. Solowätschig hält Schindln bei der Hand, klemmert sie mit seinen knüppigen, gefleckten Fingern und flüstert ihr süße, reitende Euren, wo es triefen wie Hornig von seiner Reutelippen. »Sonia«, ruft er sie mit der russischen Numen anstatt dem jüdischen Scheindl. Bist schöner von aller Offiziersch in der Festung, Sonjitschka. Scheindl, gläubt nicht. Sie lachen von mir, sagt sie ihm mit Asi, heute sagt er schon du. Soll ich nicht erleben, zu gehen, nach dem Schluss, beschwert er sich. Verlegen dich eine Hand auf dem Herz. Wie du mir erzählt hast, von seinem Besserabje. Er muul toys verier steht gassen menschen freind im spuche so leibig as scheindel seit se alme verdauing er dazelt durch wegen seine greuse verdienen wo sich er hat gemacht daheim eider man hat im gezigen mit zu fahren in a weinkeller hob ich gearbet par imter sich und gresten stut und geld hat bei mir karollen nicht gespielt a rübelis geweine mamse Gott scheint und weist, als Bucher im Sinne behindert, was man da sehr kein Wort nicht glauben darf, schlingt sie jedes Wort, was der Selner sagt, der Reis. Sie guckt ihm in den Mäuler rein, von wann die Reitsseine, die glattige und singendige glitschen sich wie die Arbes, und sie geht aus für ihn. Sie hat nicht kein Keures, abwegzunehmen, seine mit Reuthurige Hände, wo suchen ihr Leib. Nette sagt sie mit der Schwachgau, Reut von Busche, holen die Gesichter von deswegen zu ihm. Die Hände seien eine riechtige Geschickte, wie bei Kunstmacher. Die Reuter bindlich hoch auf sie und die gele Summersprinkelacht machen sie eigentlich zu Lappes von einer verzückten Reihe. Eben sie für hohrige Beschäftigte, Fremde zum ganzen Körper, kriegen sie von der selnerischen Abel raus. Um und um sind sie voll. Scheintel hat mehr für sie, aber sie können nicht beistellen der Warmkeit, wo es fließt von seit dem Keuer. Erst wenn sie während zuverscheidet, häuft Scheindl und sich rangeln. Nein, sagt sie, nein. Dem selten grünliche Augen glanzend bei der Kutte in der Finste. Scheindl, flüstert er, Sonjitschka, lass mich noch rändigen Schlussbett, weil mir aus dem Kalle wehren. Scheindl flammt im Ganzen. Es ist eine Schäme, es murmelt sie in Treue, Zuwust dürfen sie mir adienst, als er kennenkriegen der Balbatsche Tochter. Der Junge schwert sich mit allen Schwuers. Soll er also der Leben mehr außerhalb der Freie? Soll er stumm werden? Soll eine tate Mama so leben, wie er nahet sie nicht? Sie ist bei ihm die schönste, die beste, er kapurte alle Balbatsche Tochter für ihn mindste Nägeln. Er pfeift auf Gnaden. Es fehlt ihm nicht kein Geld. Soll er noch sein frei, zurückgeheim kommen kann, besser ab jetzt zu sein Weinhandel, wo er hat gearbeitet, und er wird machen Geld für Blotte. Danuch, wenn sie allein öffnen in der Weinkeile, sie wird stehen bei der Kasse, offizieren, weil man reinkommen, trinken, reiche Sochen, Geld wird sich schütteln, und es wird sein ein freilich Leben. Scheindler hört dem Jungs glatte Reit, nicht nur mit euren, noch mit dem ganzen Leib im Leben. Heute ist es ihr schwer zu glauben des Hals, weil es es zu gibt und zu schön, es soll sein, es will sie es hören, gar sie es zu glauben. Es ist gut zu hören, die Güte sie sich reit. Keinmal in ihr Leben hat ihr noch keiner solche Güte reitend gesucht. Ihr Herz geht unter der Reuter bluske, die Brust zappelt. Mami, beise zu ihr gestorbene mamme sie soll sie beschützen von beise muttergebrae kapitel 14 scheindel hat alle vent von janche beckers kirch ausgehangen mit lebende burlach leinen hat sie nicht gekannt aber die menschen lachen die journalen hat sie lieb gehabt und wennor sie hat gesehen ein neues gemut lebend puro auf dem Plakat von Tei, von Schuhwerks, von Schmeckendigen Seif, hat sie damit ausgeziert ihr Kirch. Die samme schönste, farbigste und liebendigste Buhler hat sie ausgezogen über ihr eiseren Bettel. Sie hat nicht aufgeheirt zu singen Lieder bei der Arbeit. Sie hat euch gekäuht für zehn Groschen ein Päuser-Kollem, wo sie ein Packenträger hat verkäuften Häuf wie alle Diensten. in als was sie hat getan hat sie gesucht zumune gute at der beise sie hat gefußt als wenn a messer falt da oben bleibt steck mit der spitz in der potlege is a simen a sonnen bereiten sie verier buche und als es weisen sich weiße flecker lachende nägel wird man kriegen kalme matonis als wenn breut fällt mit der putterrop beweist es ob beis Und als ein er Teilblätterlich schwimmt darauf er in ein großes Tei, wird man kriegen einen guten Brief. Als ein er Keile zerbrecht sich, wird man schreiben neu. Und als er man schluckert es noch ein Essen, wird man bereit. Als wenn es beißt in die Handflachen, wird man geben, dass es kaff auf die Kalle werden. Und als man ein hoher Essen findet, wird man weggeworfen. Punkt der Zoll hat er sie ausgeteilt, die Jürgen Läume ist auf Guten oder Beisen, gefreit sich mit der guten Summe und sich mit Zahre gewöhnt über die Schlechte. Bei Reibentäb, bei Wasch und Wäsch über der Balle, bei Scharen der Podliges hat sie eine einzige Sache gehabt für die Augen, dem Reuthurigen Sellnerieren. Tiefen Harz bei sich hat sie gewusst, als der fremder Jung nahrt sie, zu glattig und upgetaugt, denn er gewinnt seine Süßeheit zur Sohn sein Emmes. Dazu hat er sich vergessen von einmal zum zweiten. Wenn sie haben sich getroffen und Schabess herumfestig, liegen die mit dem Kopf umgespart auf Seindelscheus. Fehlen die ihre Finger über seinen selnerisch gescheurenen Kopf, hat er jedermal andermanns erzählt von seinem Freileben in Bessarabie. Einmal ist er gewinn an der Schuhe in der Weinkehle, ein andermal ein Aufkäufer von Kavanis, wo sie hat gelohnt im Waggonis Kanadess, und ein andermal ist er gewinn an der Schmuggler mit Terken. Sie hat ihn nicht übergefragt, Scheindl, aber kein Leben nicht gehabt. Es ist ihr gut gewinn zu sitzen also mit ihm und führen mit den Fingern über seine Reute hoch, Es es ziehs gewend sie herum de reit seine, de glatte und singe decke, wegen sei sein legen. Hotst wird gewusst, also weil sie kein und isch mitnemmer besser abie. Wo Wein trüben wälgern sich in de Gassen und Menschen singen und tanzen, hotte gewollt herum de versprechende reit seine, wegen sei er glücklich leben dort. Wie a Käsere inne weste sein bei mer. hat er ihr geflüstert, auf die Hände völlig durchtrogen. Wissen die ganz gut, als sie darf nicht mitgehen mit ihm über die schmule Steigerlach von den verlassenen Festungsfeldern, über die behaltenen Tollen zwischen Großen und Kustes, hat sie nicht gekannt, nicht nachgehend dem Mann, wo sie es geführt hat mit sich. Wochenlang hat sie sich ausgehebt, wie vermutlich der Junge ist stark zugestanden zu ihr, in seine reuthurige, gefleckelte Hände, seinen Gewohn knüppig und heiß, hat sie ausgerissen sich von ihm und gejuckt daheim. Aber was nennt er, er ist gekommen sind, zu dem Tug, wenn der Jünger hat gedacht, er wegfuhren, endeten die Dienste, als schwacher sie geworden. Sie hat gut gewusst, als Grothitz darf sie ihm ausmeiden, weil sie wird im Meer nicht sehen. Wie ein Vogel wird er erweckt, Wie ein Wind, was kommt nicht zurück, aber guter Fahr ist sie er als Teierer geworden, als mehr in den Herzen eingebacken. In den letzten Schabels ist sie er im Nachgebiet geworden. Wie ein Chaie, was in der Zeit von Reifkeit geht sie vertäubt, bis sie gefunden ist, und so ist die öffnende Möte gegangen zu ihrer Geurung. Die Vernacht ist gewesen heißer und angegliedert, Der vergängliche Sohn hat gezündete Spitzen von Bäumen, streunete Dächer ins Teugesei, von jeder Stücke zu Brachung los, ging goldenen Brillanten gemacht. Kie auf Flanches haben Bänke dick gemucket, Vögel haben geschrien in der Luft, von der Weite hat er jetzt ein Blitz geschnitten in dem Himmel, ein kleiner Dunner hat ein Walger getan. Aber bald ist zurückgeworden stille, und unbeweglich. Die Luft ist gewesen ungeladen mit Elektri und Phosphor. Verfäult Holz hat geleuchtet mit rot-bläuer Feuer. Scheindel ist gegangen nach Gehorsam nach dem Jungen, wo es hat geschwiegen das Mal. Das höchste Mal sind sie hat ihn gekannt. Tiefer ist er gegangen in die Grußen, weiter beständig. Doch lang ist was sie hat früher keinmal nicht gekannt. Der schrockene Fräsch sind gesprungen über die vergossene, sumpige Großen. Die Nacht ist so gefangiert. Die Reute passen von der vergangenen Sohne seinen Ausgerungen. Eine große, kaltige Läufe, eine zündige Reute ist gehungen, niedrig im Himmel. Der Selner ist gegangen alles weiter. Mit der Mauer hat er sich auch abgebeugen und abgespielt dem selnerschen Riemen. Scheindel hat er für ihn gekügt. In seinem Abspielen dem Riemen ist gelegen die ganze Sicherheit von männlichen Mänen, wo es gerade sich bezwingen. Mehr wie allemal, seine, seine Hände gewinnen stark und grob. Schindl hat sich nicht gewehrt. Eine Weile hat sich da viel die Sakune und genommen wehren sich, beten und nach vielen Beißen. Mit scharfen Zähnen hat sich eingebissen in seine hohe Hand. Der Junge hat einen Schrei getont. das hat sie so übergenommen, wie ihr Mammen, wo es ihr Kind schlecht getan hat. Sie hat gehabt die Hand seine und gekuscht auf den Ort, wo sie hat gebissen. Der Jünger hat sie genommen und Widerstand. In Bursche, Weitek, in dem größten Tarnik von der Welt, hat sie heiß geschäbtscht in der Finsternis von der Nacht. Grüßen meiner, hat sie geriefen nach Stas. Der Jünger hat gelacht, gelacht heuer, grob und verscheid, und gerät Miserheit. Wie umgericht er es gekümmen, also umgericht ist er verschwunden. Sie hat gewusst, also wird nicht zurückkommen. Doch es ist herausgegangen, er jeden Schabes aufs Neue zum Festung, und nur geht vorbei, und die Gesellner, dass er wird nicht sehen wird. Punkt also hat sie aufgestellt, jeden Tag aufs Neue den Briefträger in Hauf, dass er nicht keinen Brief verriegt, Der Briefträger hat sich gebeisert. Also es wird sein, weil ich bringe ihn, Mädchen. Nicht du was zu fragen. Aber sie hat ihm alles wieder und wieder gefragt. Sie hat euch auch aufgerufen, die zugeheuert ist von heute, wo sie rufen aus wegen seiner Kurden liegen und gelassen sich treffen, ihr Masel. Heute alle haben sie gerade selber reiht, wegen Brunetten und Blondinnen, wo sie nach dem Sehen ist, falsch und der zweite Getreue, und er sofft sein, als der Getreier wird kommen und sie nehmen, hat sie aufs Nase gerufen, und zu zehn Groschen sei gezogen, veräußleigende Kurden. »Nahm mich nicht, so geineren, sucht die Mämmels, ich bin eine Säume,« hat sie gebeten, bei der Kurdenleiger gesucht. »Sucht sie die sechste Reuten in die Kurden.« Sie hat bei dem Mädelchen Häuf gelöst, sich Läumels verscheiden, sie monen mit alles gesucht, aber gar nicht so gekümmet von dem, wo sie es so auch weg. Die Tags sind ein gewöhn Puss, die Nacht finster. Sie hat mehr gearbeitet wie allemal, wäschgewaschen, podliches Gerieben, betten und schaffes allein von der Erde abgerügt beim Rahmen. Sie hat gewollt bei Zeiten, dass keine machen, wo es geht, auf in ihr Leib. Aber keine Arbeit und Unstrengung haben nicht umgerührt sie. Sie ist gewöhn gesund und kräftig wie Tummit. Läuse am Molen oder beim Kochen pflegt ihr also ein Nuggets herumnehmen, als sie hat gemusst, auch ausgaben etwas von den Töpen zu versuchen, und nicht hat ihr ein Nibeln angehabt. Mami hat sie gerufen, ihre verstorbene Mutter in der Nacht, Muttergetrei. Auf dem kommenden Beissach hat sie wieder eingekauft, mit Tunis vor allem in den Stub nach Hause gefahren. Aber sie ist nicht mehr auch aus spazieren, auch ausgeputzt in den Markt. Nach Jumtev ist sie nicht zurückgefunden, kann man sie nur geblieben sitzen im Stub. Matis hat gekickt mit Steunung. Wie er dachte, was nicht ergeht, ob es seine erwachsenen Kinder, nur erneut bei sie, hat er nicht gehaute Huse, sie zu fragen. Schendel, Saleperle Gulle, hat sich gefragt, wenn die Fuß kann man sie mit seinem Beut, hat er gemurmelt, seipig. Scheindl hat er gut getan auf sich, mit Schreck. Zu der Futter sieht nicht etwas, und sie hat genügend gehören raschig die Leimende Potlige. »Hob ungewörende Stelle«, hat sie gesagt, »aber sorg nicht, Tate. Ich hab aufgespürt Geld, und ich bleib mal ein bisschen daheim.« Martha hat genügend im Sacken reißen die Dörfer. »Hot sie hat gewusst, Scheindl, als nicht schlank scheuen, wenn sie keine Neues behalten sich«, hat sie gewollt bleiben im Stub, in ihrem Umblick, nicht vor, in der fremden Stub. In Häuf beim Bäcker hat sie nicht einmal Mädlerische Umglicken gesehen, in der Frie beim Scharenz Mist, fliegen die Mistgeuse von Zeit zu Zeit an Neufälle gefunden. Atomumflikt während der Häuf, alle Weiber fliegen sich zu Neufkümmen, danach ist die Polizei gekommen, von Stub zu Stub gegangen, Weiber rausgefragt, wer von den Mädeln ist Dinner geworden, plötzlich. Und dann ist die Polizei gekommen, von Stub zu Stub gegangen, Und gemacht, ständig fliegen sie ausgefunden, die Weiber, die Schuldige. Ein Polizant fliegt später für ihren Ablassmädel, verhielt nach der Zeile über den Kopf. Und alle haben gescholten und geschrien, als sie weit mehr die lichtige Scheine stunden sehen. Scheindel hat gedenkt, die Sachen, um eure Gehört für sie, ein Gräule über ihr Leib durch. Doch sie hat gewusst, also auch du musst zum Unglück kommen, hat sie aber gewollt bleiben im Haus ein Binnenschwungen der Fremden stutt, zu fremden Beisen Menschen. Das eigene Striebel hat es leichter, geringer gemacht, schräg. Könnte er nicht zu denken an dem, wo es da kommen darf. Hat scheinbar die Arbeit als Sache gekehrt, gewaschen, alles für alle zerrissene Hände, verneut, gelatet und gezirbelt. In einer Mittagschau Wenn keiner ist ein Gewinnstub, hat sie da viel zu weihen. Sie ist rein in die Kämmerung vom Hals, wo sie ist gelegen, ein bisschen Körre, und hat verkeitelt das Tee von innen wenig. Mit eingebissenen Zehen in der Lippe ist sie schon gelegen auf der Körre und geschwiegen. Kein krächzend getan, hat sie weitergekommen, sie brach in ihren Rücken. Mamanu hat sie bloß gerufen, Stillerheit. zu der gestorbenen Mütter, Mutter getragen. Als die Wehen haben mir großartig genommen, hat sie gewollt sterben, noch sterben, im Putt werden von alles. Als die Wehen haben mir aufgelost, hat sie gewollt leben. Alles in der Welt durchgehen, abzuleben. Durch die Sparren von Dachau hat der warme Sonne gerdreusen reingegegen. Menschliche Stimmen haben sich getragen von weitens. Eben ist ein Hohn, hat plötzlich gekreut im Mitteltag, gekreut heuer und verarschend. Dus hat er gewaltige Reiche zum Leben geweckt. Gott hat scheinlich gebeten mit verrissenen Augen zum flachen Dach auf dem Kämmer. Gott hat, hat gewusst, dass sie das Sündige, der barm sich auf mir, Futter. Sie hat gebeten auf Leben, wie jede Gewinnerin in ihr Pein. Vannacht sie haben die Jesuren zerrissen ihr Leib. Mit beiden Händen hat sie zugeholfen, er rausbringe die Pein von ihr Leib. Sie hat wusste, ich wollte er rauskriegen, demseln als verscholtene Sehre, könnte er wegzudrücken, und er sagte zu der späteren Nacht, verwarfen es, als keiner so von dem Gebein zu spissen. Aber sie hat erhört das Fischchen von einem Neugebäurenen, in ihrer Sammutter Rachmunis befallen, als sie hat es gehabt in den Händen. »Reisel, Reisel«, hat sie mit der Mugen immer rufen, heuer zu ihrer engsten Schwester im Stub. Sie soll ihr da hören. »Reisel, kümmerein zu mir in den Kämmerl.« Sie hat nicht gedenkt jetzt in kein Schirmssach, nicht in ihrer Busche, nicht in der Stub. Sie hat bloß gedenkt in Euferle, dem Leibedicken im Pischendicken, wo sie mir darf es zunehmen von der finstere Kammer, helfen es, bringen es zum Leben.« schobt gwornisch gewiss wos am ein zu tun mit dem umreinen beschaffenisch und der finsterkammer auf der korre der kleine reisel is gebim steink geleimt sendig bei der schein von der telefone ihre älste schwester nischan kein wort hat sie nicht gekent er euch bringen bald hat sie durch Stiro, in der laufen, zu euch gebracht das dero in averg lassen zu leit der mark sitzt okay punkt werm wenn die mamme hat gelebt und sie so fliegt daruntergehend hinter einem verhangenen Leilach. Ganze acht Tage ist das Hektischgessel gewesen belagert. Von der jüdischen Mark sind die Weiber gekommen, von dem Schulgessel auch viele von den Sammen, wo die Kosachen sehr gesammelt haben. Seine und du auch, in dem Kämmer hat sie es gehört, hat man gewissen mit den Tinger. Englach haben geworfen, steinlich in Matthäses Häusel, Fromme Weiber haben aufgesprungen Kinder, sie sollen nicht weggehen von der Welt, weil sie sind in Stutt. Schneiders und Schuster haben gesungen freiliche Lieder und gewinnen zu jeder Mädel mit mamserischen Augen. Maseltoff haben sie gewünscht mit Sport, wie jeder Mädel, weil schuldige Wänen in der Sint. Jeden Land haben viele sindige Machschufs in die Käse und sich herumgerissen zwischen sich wegen der Dänen von der mamseren Kugel. alsomat matis und ungezogte psure aufm weg wenn er es freite zurücke kim mitm sack von de derfe hat er nicht geschrien nicht geschallten täfer gebeugen beständig hat er rein geschleppt dem sack in sein haus er hat genemme de pein auf seine axeln für jede zor in sein leben Hocher hat eret kein guts nicht erwarten schuld dem breite zu nachts ist er gegangen nach heim mit kappel schabe sein Er isch mehr nisch zue gange zum Balerme, wie in de letschte Ziit sind nach miner dunkelm lerne und esse Tag. Er isch geblimn steiend bi der Tier, beim Handfas und vom gedarbent. Lär Jüngler hobe von ihm gsport, gwünsche Maseltopf, er het nisch geäntwert. Burghu im Burghsmoy wo mein, het er nur gsucht heuer nach de bruche <lacht> vergasse. Bloß nach mir ins gesessene Stieb. Nicht er ist gegangen zu Bärischlern lernen, nicht er ist gegangen Essentag, nicht er ist gegangen Davonen. Er ist gelegen mit dem Pohnen auf der Bank und ist gewollt aufholen sich. Der Bursche hat ihn verzehrt. Schabes zur Nacht ist Mattes abweg ins Schulgessel zum Ruf. Es is ist gewöner Jindl, scheinliches Kind, und Mattes hat gewollt, fräger Schale wegen jüdischen ist. Er ist gestanden bei der Schwell und ist gewagt zu verumreinigen mit seiner Sünde getritt, der Kuschere bei dem Dienststück. Der Ruf hat ihn begegnet mit Covid, wie Tumit. Böcher, Böcher, Matis, setzt sich. Matis ist sie gegangen zum Tisch, aber Reden hat er nicht gekannt. Reden hat er gemurrt mit zitternden Lippen. »Ich weiß, Neber, ich weiß«, hat der Ruf gesieft, nach Ruf gekrochen, auf den Leiterruf zu des Forum. Lang hat er gesucht, und er drüben, ausjährlich von dem größten Forum, und er rausgekommen mit dem Sack. Aber da darf man jüdisch in dem Suche, hat er gesucht, nicht unrufendiges Kind. Er hat sich geräuchelt, wie ein Jüngel und getreist dem Jied. Kein gesünder Heid, ich will schon schicken, rufendem Meul. Der Minin Jeden von Heg des Gessels ist in die Woche gekappt gekommen auf dem sündigen Briss, wo es als solche, ist es erst einmal geprägt geworden in Stutt. Der Mäuel, der scheucht von Stutt, hat stark gejuckt, gewollt Puterwehren, wo es früher von der treffenden Mitzvahe. Ihm ist es verkommen die Brüche, wo sie hat gemacht über Mamser vom Maul sein. Nun auch, wo es ja nun wird man es geben, hat der umgeduldige freiget, ein Geher sucht. Mattes hat sich nicht gekennt ertrachten. Der Meul hat es allein angenommen gegeben. Weil jeder Schmei bei es Rohlabrum hat er gebrummt, wenn mir geht an umener Ger. Die jeden haben nicht gewusst, Cesar darfen sagen Maseldorf, nur Meilen und a bi Puter haben sie gebrummt mit treusig, ein räusrigendes Gesicht versturb. Ein guten Tumm. Nuchenbriss hat Scheindler rausgenommen in die abgespurte Papiere in der Rubbels, wo sie hat getrunken auf dem Herzen und sei er weggegeben dem Futter. Tate hat sie gesagt, während sie herüberziehen, kein Warsche. Du, kann man mehr nicht sein. Mathis hat gekickt auf seine Tochter mit Größerigen. Kein Warsche? hat er immer gefragt mit Steunung. Er ist noch keinem, in der Stutt nicht gewesen. Er hat getracht darüber. Nachmann hat sich aufgehoben von der Bank und ihm nicht gelost trachten. Tate, lass mir er weg, hat er geschrien mit der Basecall und sich voneinander geweint. Scheuens soll man er wegfuhren. Mathis hat eingepackt und zerrissene Säck das Bettgewand zwischen den Kischens und reingestubbte Leimene Keilen, der soll nicht zerbrochen werden. Er hat voneinander genommen die alten, verwandten Betten, das Streu, zusammengebunden mit Stricklar des ene schof balle und mulde die ältere benkler und neuer aufgenommen die zerrissene misse von der tier solle es gekemmt zu fuhr mit seine oisgeheugte fährt in nalser heuf geworfen auf der fuhr auf das sachen auf der heuf gesetzt mattes mit sein heus gesehen scheindel eingeheilt in einer falle mit dem kind hat sich hereingequetscht zwischen Bettgewandt, man soll sie wusste, wo es weniger erreich sei. Vio, na weiles, hat Salle geschrien auf die Pferde und geknackt mit der Beitsch. Heiter jünglich, seine Nucht gelaufen, der fuhr mit der Lied. Scheindele de die Heer, keifelt sie die Tier, losen sie herein, kein Prostenmann, nur ein Offizier. Kapitel 15 Revol la Malers vier Stockecke um vier Eckecke Mauer von eisernem teurem Wasche erwacht zur Arbeit um Mee Es ist Fahrtug Fahrt sonnaufgang Da Stückel reine Himmel über dem abgerissenen Mauer ist noch grün Von derswegen wecken sich schon die Menschen do In verstaubte Fenster zünden sich feierlich an Gasflammler und Nachtlämpfler halt nackte Arbeiter reißen sich herum de Wasserkrannen gatai up zu waschen sich Fuß freie zur scheuberte Weiber bloßen in Kirchen da war mensche Korje pack nein pekler Speis für Männer was eilne Fabriken und in Werkstätten zu Arbeit Arbeitermädler kämmen hastig sehr lange Haare putzen sich verschlechte, fliegen versprengelte Spiegeln, haben die Kakao im Mittenkammen. Bei dem großen schwarzen Kloset auf dem Hauf, dem einzigen, vor allem etliche Hunderten Fasches von Malachs Hauf, stehen Männer und Weiber und warten ungeduldig auf seine Reihe. Nun, wo sollte man sich dort weggesetzt, so lange? Beisert man sich auf die Menschen in ein wenig? Ach sov! Von allen Winklern eilen Menschen zur Arbeit, von bei dem Stiebler und Kehlers. Gassenhändlerkes, Kräme, Gänselkes und Fischerkies und große Fahrtere mit Geldbeiteln verwarfen über die Achseln gehen nach Reuss zum Märchen und Bazaar. Trägers mit Strick herumgebinden um die Lenden führen nach Reussseire Handfägerlach auf zwei Räden. Schachers mit Säcklach auf die Plätze ist losen sich heraus, sie über fremde Gassen mit sie es zu kaufen. In kleinen Besmädrigl, wo es quetscht sich zwischen allen Wohnungen, gehen ihnen mit Talisäcklach unter die Urems, zusammen mit der fetten Klohle von der Balagule, wo schreit auf sein Pferd, verwusst als dreht schlecht durch den Bogen in engen Häuf. Da drückt sich ein Frummer, Kodisch, Kodisch, Kodisch, von der Offene bis Mettrischfenster. Händler, Händlerkes, mit Käuschen auf der Uhr, kommen nun vom Gas, ausrufen die Gehoiach sehr schäures. Geräusche der Heiring, frische, ruft Pfarrer nach der Kohl mit der Nigen, wie es wollte nicht ausgerufen Heiring, noch habe ich sehr ein heiligen Ruf. Heise Beigel, koche Dicke, schreit ihm über a Weibo mit a Kvitsch, heise, heise, heise. Ugekies, Reiter, Junge Zibberles ruft mit der schweren Bassstimme ein gesetzten Männerkoll, ein gelassen zu einer Siches. Ein Mistgäu mit der Sack in der Hand und mit der Neisen der Zweite vertreibt der Hint und Kätz, wo es räumt beim Mistkasten und grabelt allein in den schwarzen, smolledicken Ippisch. Wer in der Käufe, Lumpen und Schmattes ruft sie im Päulisch mit der Küchenliegen. vom Keilers vom beidem Stäblech von, von, von alle Fenster rotieren, häuben Neimaschinen und klappen. Stollerische Sägen, schüsterische Hammers, schmiedische Hülchen reißen sich übereins zandre. Das einzige Winkel in dem großen Maue, wo die Fenster sind still und mit Rolletten verstellt, es fährt der Schäfsel nachgebäsel. Dort ist Licht in der Nacht, ein Gitarre spielt dort. wird dort still und bleibt schon so bis ein Stück größer Tugerein. Die zweite Dere, nicht von Häuf noch von Front, aber wo es ein Teilfenster reingeht, euch auch rein in Häufereien und Gedichte vorhin verstellen sich von dem Häufischen Tummel, ist die Wohnung vom Wirt Refull Weichselfisch, wo es mir ruft mit Gas Refuller Maler. Auch da schlaft mir länger in dem morgens das sind der einzige fensteren häuf wo sie einen tumet leuter rausgeputzt haben blumentopf ein drohten von dach ziehen sich zu seierei drohten von elektrischer beleuchtung und telefon cha dem größen abgerissenen gel gekalchten mau wo sie zum front verputzt mit obgescheite gipsene weiber und malor umlehrer um die fenster und balkonen Verfuhrt Salle der Bologule von Piask mit Madison in sein Haus gesinnt. »Hey, Teuermann«, ruft er, klappendig mit der beiden schwarzen, eisernen, verrosteten Teuer, »Effen das Teuer, schreien im Feri!« Der Hauswächter kehrt mit dem Besen des Mist gleich die Fremde in den Pohnen rein und will das Teuer nicht öffnen. Schreinl nimmt der Haus für Nostiru, Etlige Kuppene mit Beis in der Lang dem wunstdicken Goi. Der Toia öffnet sich mit der Skrip in der Breit. A du und Winkel in Keila beim Mistkasten, weist der Ruh mit der Spitzbeis in der Wohnung von den Aileid. Von alle Fenster gucken weiberische und männersche Keperäus. Provinzio haben sich gebracht zu ziehen, schreit man arriba einer zum anderen durch offene Fenster. Kinder sammlen sich herum dem Fuhr, wie hin und herum er erkorrektet. Provinz sich heiss, seine Samme kam auf unum der Fremde. Die Fremde gucken sich herum mit mir, den nicht ausgeschlossenen Augen, der Hitzenhäufe, der Stinker, die geippisch, legen sich schwer nach der luftige Freie Wegen. Die Dämpigkeit nimmt herum er wie mit der Feucht der Schmatte. Die Menschen von den niedrigen Stocken Gein Reus zu helfen, die Fremde rupnehmend die Sachen von der Führ. Schölle mal, ich eben stecken jeden Händ, Mattes und von wannen kommt der Jid, Weiber in den Schluffgupkes, Tappen im Bettgewand und sichern seine Weiber schon wehen. Wo ist die Mame? Fragen sie aber die Mädel. Wir haben nicht keine Mame, sagen die Kinder. Neber, murmelnde Weiber und schmocken mit den Lippen zum Kind. Wo steckt der Reus ab, wo schwarze Eigerlach von der Wickerlach. wo es so ein Schöhnkind läuft, und er ruft, als er ruft, als er ruft, und er ruft, als er ruft, und er ruft, als er ruft, als er ruft. Mein Mann ist bei der Selle, sagt sie still, in Russland. Weiber kratzen die Kopfkirche auf die Käse und krechzen. Ein Weiber darf gar nicht zugedeckt im Kopf, muss er sein, nicht mit den Huren ruft. Ältere jeden reden wegen Tagle-Sachen mit nahem Schuchen. Von den zerbrochenen Betten und vom Keller beim Mistkasten Wohin der Naier zieht sich herein, zähne sie sich schäume Scheier, als er ist ein bitterer Rohrmann. Kein Gewerksag auf der Füße seht man euch nicht, als himmen, als der Fremde, als Nischka Balmoloche. Unser so Willen wissen, wo es der Jidrechen zu tun. Mathe weiß nicht, wo es sein wird. In der Heim bin ich gewähne an Dorf zu gehen, der zählte er, gegangen mit den Sacken bei den Dörfern, der Jidenschockler mit den Käpp, »Meile, wenn du gehst mit dem Sack über den Haufen«, sagen sie, »Käuf ein Altwerk.« Ein Jied mit dem Säckchen auf den Plätschern und mit einem alten Weiberchen Schirm in der Hand, ein Altwerk-Händler, lacht sich ein Ziegenbärdler ein. »Fünfzig Schachers, du im Wasch,« brummt er. »Mehr Schachers wie Altwerk.« Die anderen Jieden lassen ihm nicht machen, kein schwerer Herz, den Fremden. Es leben so viele Jieden, Es leben noch hier, dreißen seit dem Nahen, und sie gehen zurück, jeder zu seiner Arbeit. Mathis schleppte Sachen in den Keller rein, und weiß nicht früher, wie er besser wegzustellen. Hatsch euch im Piask, hat er gewohnt in Hektischkessel, in einer Stube mit der Leimung der Podliki, kann er sich tun, nicht gerne zu geben, mit dem kleinen Kellerstiebel, die Fenster sind klein mit Gratis verstellt, bloß fies von Menschen, seit man durch sei, Allerlei Fies, was gehen zum Winkelhäuf, zum Häufischen Klosett. Der Reicht vom Mistkasten und bei seiner Kisse legt sich schwer auf den Stüb. Die Wände trotz frisch gegallert und mit Bliemäller passiert, sind feiert und geschwollen. Er steht bis finster wie in Nuvent. Wo wir sonst wegstellen, die Betten stellen sie sich alles nicht aus. Die einzige gute Sache ist der Kran mit Wasser bei der Tieren. Nachmer Metalle Schwester läuft zappend das Wasser später in morgen kimmt der Ballabus von Heustee er isch ja nur no umbäsen an neusgeschluffene an neusgeputzte und er kummt her mit am bleik auf de nag schreinem säne in kailab 270 ruft er mit der heisere klage stimm und klappt mit em spitz vom stecken in kailer fenster kummt er auf Er gedenkt nicht die Nehme von den etlichen 100 Einwohnern seiner. Er kann so bloß bei den Nummern von den Wohnungen gehen. Euch will er nicht auf keinen Keiler beim Mistgasten. Er vertrugt nicht im Reihach und er rief dem Schuchen ein Rauf und Heuf an. Er ist ungetan in einer glanzigen, gehackten, alpagenen Kappete. Was man will, ist es ein Kappete und was man will, ist es schon ein Rauf, wie er Deutsch drückt. Die Gämsen ist lieferlacht, mit der kurzen Hölfgis, ausgefehlte mit den Fies, glanzend von Weichkeit und Neigkeit. Das weiße, steif gepresste Hemd und Manchetten blenden von Weiskeit. Die goldene Doppeligkeit, verworfen über beide Kästchenkerlacht und Seiden im Vestel, lacht zu der Sühne. Punkt der Säu scheint das goldkollierte Bärdel seins, wo sie zugescheuern der Spitzen in der Säu ausgezärtelt, Also, als soy, als Mevil iz es a yidisher burt, as Mevil iz es nishkan burt famitz vepeign nur far schenkhet, was so auf vele go im trogen zelchen. Martes rirt und im tasche fun Hettel, da sendt dem ols gezerteln ballebus faseer. Er weist nish tsetaf far er rim rubnamen de settel, warum er is iporits e ipalbatshait. E Der Balabu ist reinigt mit der kleinen Weiberstichel in der Nuss. Gott sieht es genug rein. Und rechnet alles, vernah im Schuchensein, alle Gesetzen, wo sie mir da wissen. Alle häuben sich um mit der Nicht. Nicht offenlos in dem Kramp vom Wasser. Nicht abreißen dem Tink von der Wand. Nicht verspätigen mit ihrem Geld, noch zahlen jeden Achten von heute's Friereus. fernischt so und pinkt nach, wenn man ein Reuswerf in der Bett ist. Matthias schockelt zu ihm mit dem Kopf auf die alle Balabatische Gsehres und er will euch erbesuchen. Er will beten, ein Winkel ergezwo, um ein Schmatter wegzuleigen, ein neber Gesach. Er dernimmt er sich zum Balabus, wie der Steger ist, wenn man will retten, ein Mensch zum Herz. Der Balabus scharrt ihm mit den Silbern im Kopf kumma hogen im stecken a bissel von der weitens rabiet ich bin stäub sucht da er mit gelechter er rot meure vor der schrein im seine sa sollen ihm nicht euch schmieren nicht wa flecken und er halt se ständig von der weitens schärze up mit den stecken er rot meure rein zu gerne na stüb za schuchen wenn er darf er soll na schmidt nehmen na stückl pinbeips ein bisschen kalt von der Wand, eine Wand zu kommen hat. Euch lässt es nicht rein zu sehen in der Wohnung, als man darf zu ihm. Die Wohnung seiner ist abgezäumt von Häuf mit sieben Schlössern. Die größere gefärbte Tieren mit meschendem, glanzigem Numen und zugeschlungen Postkessel öffnen sich nicht vor der Schreinung von Häuf. Bleist durch ein kleineser Eug in der Tieren betrachtet man jeden, was klappt, tun, und man schickt ihn mal rüber zum Ballabussenhäub. In Toje geht man ein Brumm, und man verrückt das Zeug. Man hat Meure, man soll nicht ausschmierende Gewächs der Podleges, man soll keine Reihe von Zipperle und Knobel nicht schontrücken, und mehr von alles, man soll nicht verschleppen, keine Krankheit, keinen Untergang, wo es halt sich gemacht hat, und größere Häub. Mattes geht abweika er verscheimta von Balaboos ob stäusseln ihm mit den Stecken. Wuss wuss, nor a Zoi hat keiner im Piaskim nicht behandelt, a viele der gräster nuggit nicht, die jiedene Häuf redni Mäus. Hat im tiefen der Ehr, dem Malach, sogen sei. A Zir, wett ihm nicht zuhlen vor Reus, wett ihm euch decholernisch nemmen, mört ihm nicht lieb in Häuf, dem Balaboos. Nicht die Farbe, wo sie heißt, sich zu und die ihre Geld für Reuss. Man weiß, dass alle Ballabattungen die eigenen sind. Auch hat man nicht gemäß von seinen Reussfarben. Er hat mehr, wer tut, und er war seltener Reuss, weil man ist ihm schuldig für rettliche Reduschen. Vor allem Ärger für ihn, weiß man, aber man hat nicht schlippt seine Gave, seine Ausgeputzkeit, wo es macht die Menschen darum noch häufiger einen Gefallen haben. Der leutere Fenster mit de Blumenstab zwischen alle ausgebrochene und verlatte de Fenster der gefarbte Balkon bei sein Tiere der reinzigere jüngste der Balkons zwischen alle gescheite andere Balkonen sei neues wie sie wollten sich reizen mit dem ibbrigen Hauf noch mehr hat man fein sein müssen was er sucht schreien im welche kennen ist sollen kan deren Geld se der Zeit Freitag, weißt er, musen alle Schreiner me heimkimen auf Schabes und er setzt sich jeden Freitag a Wecken teuer, lem der Teer von Hausverte. Er lasst a Reustellen a Tischel, wus er deckt über mit a Green Tishteru, wien a Gericht a Steige. Sof Kassett 3, Hemmschach Kassett 4